Əl-Fəth surəsi, 29 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, Həqiqətən biz sənə açıq-aşkəl bir zəfər bəxş etdik. Allah bununla sənin əvvəlki və sonraki günahlarını bağışlayacaq. Sənə olan neymətini tamam kəmal edəcək və səni düz yola müvəffəq edəcəkdir. Allah sənə yenilməz qələbə verəcəkdir. Möminlərin imanı üstünə iman artırmaq üçün onların ürəklərinə arxayınlıq göndərən odur. Göylərdəki və yerdəki ordular Allahın ixtiyarındadır. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Cihad əmri ona görədir ki, Allah mömin kişiləri və qadınları əbədi qalacaqları, altından çaylar axan cənnətlərə daxil etsin və onların günahlarının üstünü örtsün Bu, Allah dərgahında böyük qurtuluşdur. Cihad əmri həm də ona görədir ki, Allah onun barəsində bədgüman olan münafiq kişi və qadınları, Müşrik kişi və qadınları əzaba düçar etsin. Onların bədniyyətliyi öz başlarında çatlasın. Allahın onlara qəzəbi tutmuş və onlara lənət etmişdir. Cəhənnəmi onlar üçün hazırlamışdır. Oran necədə pis məskəndir. Göylərdəki və yerdəki ordular Allahın ixtiyarındadır. Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Həqiqətən biz səni bir şahid, bir müjdəçi və qorxudan bir peyğəmbər olaraq göndərdik ki, siz insanlar Allaha və onun rəsuluna iman gətirəsiniz, peyğəmbərə yardım edəsiniz, onu böyük sahib ehtiramını saxlayasınız və Allahı s dis edib cəhanına təriflər deyəsiniz. Sənə beyyət edənlər şübhəsiz ki Allah'a beyyət etmiş olurlar. Allahın Əli onların əllərinin üstündədir. Kim beyyəti pozsa, ancaq öz əleyhinə pozmuş olar. Kim Allahla etdiyi əhdiyi yerinə yetirsə, Allah ona böyük mükafat verər. Ceri qalan bədəvə Ərəblər sənə deyəcəklər. Mal dövlətimiz və ailələrimiz başımızı qatdı. Allahdan bizim bağışlanmağımızı dilə. Onlar ürəklərində olmayanı dilləri ilə deyirlər. D. De, əgər Allah sizə bir zərər, yaxud bir xeyr vermək istəsə, bu işlə Allaha bir şeylə kim mani ola bilər? Bəli, Allah sizin nə etdiyinizdən xəbərdardır. Yoxsa siz elə cüman edirsiniz ki, Peyğəmbər və möminlər bir daha öz ailələrinə qayıtməyəcəklar. Bu sizin ürəyinizə xoş gəlmiş və siz pis fikrə düşmüştünüz və siz məhvə düşar edilmiş bir qövmə oldunuz.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 Allah əvvəldən belə buyurmuşdur. Onlar deyəcəklər, Xeyr, siz bizə pahıllıq edirsiniz. Xeyr, onlar özləri çox az qanan kimsələrdir. Səfərdən geri qalan bədəvər əblərə de, siz bir müddətdən sonra çox güclü bir qövmlə vuruşmağa çağırılacaqsınız. Siz onlarla vuruşacaqsınız, ya da onlar dönüb müsəlman olacaqlar. Əgər itayət etsəniz, Allah sizə gözəl bir mükafat verər. Yox, əgər əvvəldə olduğu kimi üz çevirsəniz, Sizə ağrılı acılı bir əzab verər. Çora günah gəlməz, topalaş ilə günah gəlməz. Bir də xəstəyə günah gəlməz. Kim Allah'a və peyğəmbərinə itaat etsə, Allah onu altından çaylar axan cənnətlərə daxil edər. Kim üz döndərsə, onu şiddətli bir əzaba düşər edər. ANDOLSUN olsun ki, ağac altında sənə bəyyət zaman Allah möminlərdən razı oldu. Onların ürəklərində olanı bildi. Onlara arxayınlıq göndərdi və onları yaxın gələcəkdə qazanılacaq bir qələbə ilə mükafatlandırdı. Həm də ələ keçirəcəkləri çoxlu qənimətlərə nail etdi. Allah yenilmaz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Allah sizə çox-çox qənimətlər vəd buyurmuşdur. Siz onları əldə edəcəksiniz. Bunu isə sizə tezliklə verdi. Möminlərə işarə olsun və sizi doğru yola çıxartsın deyə insanların sizə qarşı uzanmış əllərini kəsdilər. Hələ əldə edə bilmədiyiniz başqa qənimətlər də vəd buyurmuşdur. Allah onları öz elmi ilə ehtiva etmişdir. Allah hər şeyə qadirdir. Əgər o kafirlər sizinlə döyüşə girişsə idilər, mütləq arxa çevirib qaçacaq, özlərinə nə dost, nə də havadar tapacaqdılar. Allahın əvvəldən qoyduğu qayda qanun belədir. Sən Allahın qayda qanununda heç vaxt bir dəyişiklik görə bilməzsən. Sizi onlara qalib etdikdən sonra Məhkə vadisində onların əlini sizdən, sizin də əlinizi onlardan çəkən odur. Allah sizin nə etdiklərinizi görəndir. Küfr edənlər də, sizin Məscidül Həram'a daxil olmağınıza maneçilik törədənlər də, qurbanlıqları öz yerinə gedib çatmağa qoymayanlar da mərs onlardır. Əgər Məkkədə tanımadığınız mömin kişi və qadınları bilmədən ayaq altına alıb əzmək və bundan dolayı sizə günah gəlməyə ehtimalı olmasaydı, Allah Məkkəyə girməyinizə izin verərdi. Amma Allah istədiyini öz mərhəmətinə qovuşdursun deyə izin vermədi. Əgər onlar bir-birindən ayrılmış olsaydılar, Biz onlardan kafir olanlara şiddətli bir əzaba düçar edərdik. Kafirlər öz ürəklərində cahiliyyət təkəbbürü təssübünə qapıldıqları zaman Allah Peyğəmbərinə və müminlərə öz dərgahından arxayınlıq göndərmiş və onlara təqva kəlməsini xas etmişdi. Onların bu sözə daha çox haqqı var idi və ona layiq idilər. Allah hər şeyi biləndir. And olsun ki, Allah Teala öz Peyğəmbərinin rüyasının çin olduğunu təsdiq etdi. Siz, inşallah, əminəmanlıqla başınızı qırxdırmış, qısaltmış alda və qorxmadan Məscud-ül Həramə daxil olacaqsınız. Allah sizin bilmədiklərinizi bilir. O, bundan əlavə, sizə tezliklə bir qələbə də bəxş edəcəkdir. Onu bütün dinlərdən üstün etmək üçün, öz Peyğəmbərini hidayət və haq dinlə göndərən O'dur. Allahın şahid olması kifayət edər. Muhəmməd Allahın Peyğəmbəridir. Onunla birlikdə olanlar kafirlərə qarşı sərt, bir-birinə isə mərhəmətlidirlər. Sən onları rüku edən, səcdəyə qapanan, Allahdan riza və lütf diləyən görərsən. Onların əlaməti üzlərində olan səcdə ezidir. Bu, onların tövratdakı vəsvidir. İncildə isə onlar elə bir əkinə bənzədilirlər ki, o artıq tücərtisini üzə çıxarmış, onu bəsliyib cana, qüvvətə yətirmiş, o da möhkəmlənib gövdəsi üstünə qalxaraq əkinçiləri heyran qoymuş Allahın bu təşbihi kafirləri qəzəbləndirmək üçündür. Onlardan iman gətirib yaxşı əməllər edənlərə Allah məqfirət və böyük mükafat və əd buyurmuşdur.